Вже не виплутається до смерті. Дух твого волосся живе в мені. Каламутить розум, паморочить душу. Ми їхали вдень і вночі. Перед нами була безвість. А за нею вороття назад у помсті, в битвах, у надії, у славі. Куди скачуть вершник? На вбивство або до жінок, до смерті або до любові. А ми втікали від смерті, та втікали і від любові. Ми їхали вдень і вночі, в холодний вітер і в крижаний дощ. І тепер ж слова, ніч, вітер, дощ найненависніші для мене. В них приховане зло, загроза неминучої смерті, загадкова пітьма і тиша, у темному осередній землі. Мотроненка. Бачу твої сльози, і придавлене серце моє, скажено, не бунтується, і оглухлий світ валиться в грузи. Зазулі не лічить тобі років, простір мовчить, ти не подаєш голосу. Я найнещасливіший з усіх смертних. Страшно подумати, де тебе заставив, Снися мені, привиджуєся. Стоїш невідступна, як заступниця, і як гріх втілений. Личко твоє, мов далека зоря, зігриває мені серце. Де ти? Я звертавсь до Матронки як до Бога, лише думкою, молитвою, покликом і запитаннями, які зостаються без відповіді. Вона була для мене мовби не на землі, а на небі та земля все ж існувала, а на ній повно нечисті панства, і до нього я мав послати листи, може, і лукаю часом, щоб приховати свої страшні наміри. Найперше написав я панові Барабашо, «Так як ваша милість, – писав я, – потрібній корисні українському народові, привіла я Єхова в у себе він жінченими плахтами, Ради власних вигод і користі, То за це військо запорозьке Чинить вас гідним полковникувати Не над людьми, А над овечками або свиньми. А я просим Прошу вашої милості, Пробачення, В чим не вгодив вам В убогім домі своїм в Чигирині На праздник святителя Миколая, А також в тім, що поїхав на Запоріжжя без відома й дозволу вашого. І тепер з допомогою цього привілею сподіваюся зробити для гинучої України щось краще». Самій Вадлядішого глуму приписав з Євангелія «Фует аутем бараба латро». Був же барабаш-розбійник. Коли з барабаша і сам Бог святий велів поглумитися, та козацького комісара Шемберка треба було поводити за довгого носа, видаючи смирну овечку. Отож я писав йому в Трахтимирів, що втік на Запоріжжя не для ребелії і зловмисництва, а лише тому, що Чаплинський зловмисно посягав на життя моє, і що козаки із Запоріжжя хочуть послати до Варшави депутацію, щоб випросити королівських привілеїв для захисту від самоуправства старост і їхніх прихвостнів. Ще просив я комісара захистити мій бідний дім і моїх слуг у Чигирині до мого повернення з Січ. коронному гетьманові Потоцькому, ні словом не згадуючи про його жорстокість до мене, писав я також лише про свою образу і кривду. Я сподівався доживати віку спокійно і щасливо, Обсипаний благодієнням короля й Реч Посполитої, як зненацька явився ворог мого щастя, Чаплинський, литовський підкидьок, польський п'яниці, український розбишака, який, перебуваючи вісім літ на дозорстві у пана конець Польського, многих братій наших погубив брехливими доносами, який, зустрівши денебудь священика, не лишав його без того, щоб не вирвати волосся з бороди і добрим порядком не полічити реберш києм або обухом. Геть мене так само запевняв, що нічого не хочу робити, як тільки послати депутацію до Варшави. Написав я ще й конець польському, ні слова не мовлячи про його власну безчесність, тільки картаючи всіляко Чаплинського, про якого, коли коронний хорунжий знав усе, який набирав навіть свого власного пана, то не захотів би його мати не те, що дозорцем, а навіть грубником або кучером. Листи мої розминулися з листами, які розіслав коронний гетьман по всіх усюдах, наказуючи впіймати рибеліанта Хмельницького. На Січі тоді стояла залога черкаського полку з п'ятисот реєстровиків і трьохсот кварцяних жовнірів. Полковник Ладовський, отримавши веління Потоцького впіймати мене, Вийшов із Січі, щоб знайти мій прихисток. Я послав йому навстріч Кривоноса з клишею. Саміло, щоправда, знаючи норов тих, що стояв логою на Січі, відраджував це робити. Та я не пристав на його раду. Там наші козаки, сказав я, а козаків проти свого народу, уживати. Однаково, що вовком орати. Кривонісі Клиша, одягнені реєстровиками, легко проникли в черкаський полк, стали говорити козакам, «Куди ви йдете й кого шукаєте? Хмельницький і ми не станемо піднімати шаблі на єдиновірних і єдинокровних товаришів наших. Коли йдете з ляхами на благочистиву віру, то за це дасте одвід Господу всемогутньому». Реєстровики побили жовнірів і поєдналися з запорозцями. Стіч стала вільною, Кошови розіслав вісті повсюди, скликаючи з зимовників своє козацтво для важливої і вельми пильної справи. Слідом за козаками стали збігатися з берегів Дніпра,